Capitolul 10 Într-o dimineață, cam la vreo două zile după aceea, m-am deșteptat cu o idee grozavă și anume că cel mai bun lucru pe care puteam să-l fac, ca să nu fiu un oarecare, era să scot de la Bidi tot ce știa. În lumina acestei idei minunate, când m-am dus seara la mătușa domnului Wopsel, i-am spus lui Bidi întreagăt că aveam un motiv special pentru care îmi doream să ajung cineva în viață și că i-aș fi foarte recunoscător dacă m-ar învăța tot ce știe. Bidi care era una dintre fetele cele mai sufletiste pe care le cunoșteam, a consimțit pe loc și chiar peste vreo cinci minute a început să-și ducă la îndeplinire misiune. Planul educațional sau cursul organizat de mătușa domnului Wopsel poate fi cuprins în următorul rezumat. Elevii mâncau mere și își pe după guler paie, până când mătușa domnului Wopsel își aduna forțele și se năpustea la ei, pleznind în dreapta și în stânga cu onuia. După ce își primeau pedepsa, de care își băteau joc cât puteau, elevii se așezau în șir și își treceau din mână în mână o carte vărzărită. Cartea conținea alfabetul, câteva cifre și tabele, precum și reguli de scriere, de fapt conținuse. În clipa în care cartea începea să circule, mătușa domnului Opsăl se prăbușea într-o stare de letargie, fie din cauza toropelii, fie a unei crize de romatism. Din acea clipă elevii se supuneau unui fel de testare competitivă pe marginea subiectului ghiete, pentru a vedea care dintre ei călca mai apăsat pe picioarele cui. Acest exercițiu mental dura până când Bidi se repezea la ei și le împărțea trei Biblii soioase, având forma unor bucățoaie de lemn tăiate mânatic, tipărite mai neciteți decât oricare ciudățenie literară care mi-a căzut de atunci în mână, cu pete de rugină, având între pagini o varietate de insecte storcite. Această parte a cursului era de obicei însuflețită de câteva lupte individuale între bidi și școlarii mai îndrădnici. Când luptele luau sfârșit, Biddy ne spunea la ce pagină să deschidem cărțile, după care citeam cu toții cu voce tare ce pricepeam, sau ce nu pricepeam, într-un cor jalnic. Biddy conducea corul cu o voce ascuțită și puternică, iar noi îngânam după ea, fără să știm sau să apreciem ce citeam. După o vreme, zarva asta cumplită o trezea pe mătușa domnului Wopsel, care se năpustea, clătinându-se către unul din băieți la întâmplare și îl trăgea de urechi. Cu asta se dădea semnalul că în seara aceea cursul luase sfârșit și se repezeau cu toți afară, chiuind în cinstea izbânzii intelectuale. Trebuie totuși să spun că nu era interzis ca elevii să se distreze și cu tăblițele sau chiar cu cerneală atunci când se găsea, însă iarna nu era ușor să urmeze acea parte a cursului, pentru că ora se ținea în prăvălioara care slujea și de salonaș, și de dormitor mătușii domnului Wopsel, slab luminată de niște lumânări pricăjite care scoteau fum, iar foarfece de tăiat fitilul nu existau. În împrejurările date mi se părea că mi-ar fi trebuit o groază de timp să devin o persoană deosebită. Cu toate astea m-am hotărât să încerc și chiar în seara aceea, conform învoielii, Bidi mi-a încredințat câteva informații din lista ei cu prețuri, respectiv cele de sub articolul Zahăr umed, și mi-a dat acasă să copiez litera D, mare, în vechea scritură engleză pe care ea o imitase după titlul unui ziar și pe care, până să-mi spună ea ce însemna, o confundasem cu o cataramă. Bineînțeles că satul avea o cârciumă și bineînțeles că lui Joe îi plăcea să-și fumeze uneori pipa acolo. În seara aceea primisem porunca aspră de la sora mea să mă duc după el la Three Jolly Bergemen, notă, cei trei barcajic e când mă întorceam de la școală și să-l aduc acasă mort copt, prin urmare mi-am îndreptat pașii spre Three Jolly Birdman, La cârcium mai era și un bar, iar pe peretele de lângă ușă se întindeau niște socotele în șiruri lungi scrise cu creta, care mie mi se păreau că nu se achitau niciodată. Existau acolo de când mă știu și crescuseră mai repede decât mine. Însă în ținutul nostru se găsea cretă din belșug și poate că oamenii nu pierdeau nicio ocazie să o valorifice. Pentru că era sâmbătă seară, l-am găsit pe cârciumar privind cam îngândurat socotelile astea. Dar cum eu aveam treabă cu Joe și nu cu el, i-am spus bună seara și am intrat în sala de la capătul coridorului, unde ardea un foc viu și unde Joe își fuma pipa în compania domnului Wopsel și a unui necunoscut. Joe mă salută, ca de obicei, cu bună pipă amice, și în clipa în care a șoptit aceste vorbe, necunoscutul a întors capul și m-a privit. Era un bărbat ciudat, pe care nu-l mai văzusem până atunci. Ținea capul într-o parte și unul din ochi era pe jumătate închis, ca și cum ochia ceva cu o pușcă invizibilă. În gură avea o pipă, pe care a scos-o, și după ce a lăsat să iasă încet fumul din gură, m-a privit îndelung și a dat din cap. Așa că am dat și eu din cap. La care el a dat iar din cap și-mi făcut loc să mă așez alături. Dar, cum eram obișnuit să stau lângă Joe, ori de câte ori intram în acel local, i-am spus Nu mulțumesc, domnule, și m-am strecurat pe locul pe care mi-l făcuse Joe pe banca de vis-a-vis. -vis. Necunoscutul se uită la Joe și văzând că atenția lui era îndreptată spre altceva, mai de două dată din cap către mine când m-am așezat, pe urma își frecă piciorul într-un fel foarte ciudat, după cum mi s-a părut. Spunei că ești fierar? Făcu necunoscutul, întorcându-se spre Joe. Da, așa am spus, știți, zise Joe. Și dumneata ce ai dorit să bei, domnule? Uite că nu mi-ai spus nici cum te cheamă. Joe îi răspunse, iar străinul îi spuse pe nume. Ce ai dori să bei, domnule Gargery? Plătesc eu. Așa, ca să încheiem pe seara de azi. Păi ca să vă spun drept, făcu Joe, nu prea stă în obicei să beau pe socoteala altuia. Obicei? Nici vorbă, spuse străinul, doar din când în când și mai ales sâmbătă seara. Ei, hai, zim ce să fie, domnule Gargerii. N-aș vrea să stric chieful, spuse Joe. Niște rom. Rom, repete necunoscutul și poate și celălalt domn dorește să-și exprime o dorință. Rom, făcut domnul Opsel. Trei romuri, strigă necunoscutul către cârciumar. Un rând la noi toți. Acest domn, remarcă Joe încercând să-l prezinte pe domnul Wopsel, este o persoană pe care v-ar face plăcere să o ascultați. Este paracliserul nostru. Aha, zise străinul iute și-mi făcu cu ochiul. Biserica aia izolată spre mlaștin cu morminte de jur împrejur. Aia e, spuse Joe. Necunoscutul scoase un mormăit de satisfacție pe deasupra pipei, apoi își ridică picioarele pe banca pe care o ocupa singur. Avea o pălărie cu boruri mari și moi și subia o batistă legată în jurul capului, așa că nu se vedea niciun fir de păr. Privea focul, iar eu, urmărindu-l, mi s-a părut că pe chipii se așterne o expresie vicleană, urmată de o umbră de zâmbet. Nu cunosc ținutul ăsta, domnilor, dar am impresia că spre râu locul e cam pustiu. Nu e țipenie prin mlaștini, spuse Joe, fără-ndoială, fără-ndoială. Dar țigani sau vagabonzi sau oameni fără căpătâi sunt pe acolo?" Nu," spuse Joe, doar câte un dat când și când. Și nici pe ei nu-i găsim ușor. așa e, domnule Wopsel?" Domnul Wopsel aprobă, deși nu prea călduros, amintindu-și cu oarecare indignare de experiența neplăcută. Mi se pare mie sau mă înșel că ați participat la o asemenea căutare?" întrebă necunoscutul. Odată," replică Joe, nu am fi vrut să-i prindem noi, înțelegeți? Noi ne-am dus doar să vedem. Eu, domnul Opsăl și Pip. Așa-i, Pip? Da, Joe. Necunoscutul mă privi din nou, tot cu ochiul mijit, ca și cum mă ochea cu pușca lui invizibilă și spuse. Băiatul ăsta cam seamănă cu o legăturică de oase. Cum i-ai spus? Pip, făcu Joe. Ăsta-i numele de botez? Nu, nu e Pip. Deci Pip e numele de familie." Nu," spuse Joe, e un fel de nume pe care și l-a pus singur când era mic, și așa îi spunem și noi." E băiatul dumitale? pei Păi cum să fie?" spuse Joe gânditor. Nu pentru că ar fi fost nevoie să stea să se gândească, ci pentru că la Three Jolly Birdman era obiceiul să se cugete adânc la ceea ce se discuta, în timp ce se trăgea din Pipă." Ei bine, nu, nu e băiatul meu." vrun nepot?" întrebă străinul. Păi, spuse Joe cu același aer de cugetare profundă, nu e, nu, n-aș vrea să vă păcălesc, nu e nepotul meu." Și atunci, pentru numele lui Dumnezeu, ce e?" întrebă necunoscutul, lucru care mi s-a părut a fi o întrebare inutil de dură. Domnul să-l interveni ca cel care știe totul despre rude, având destule ocazii profesionale care să-l oblige să țină minte care dintre rudele femeiești n-are voie să se însoare cu care bărbat." Așa că expuse legăturile de rudenie între mine și Joe. Și pentru că tot îi venise rându să vorbească, domnul Ob să-l încheie cu un pasaj cât se poate de cutremurător din Richard al III-lea, pe care îl recită cu o voce sforăitoare, după care, spre lămurirea asistenței, încheie cu, după cum spune bardul, Aș putea să adaug că atunci când domnul Wopsal s-a referit la mine, i s-a părut necesar să-și însoțească explicația de ciufulitul părului pe care mi l-a vârât astfel în ochi. Nu sunt în stare să pricep de ce orice persoană de același rang cu el care ne vizita acasă se simțea obligată să mă sâcâie astfel în împrejurări similare. Nu mi-amintesc să fi fost vreodată subiectul unei discuții purtate în cercul social al familiei noastre, fără ca vreo persoană cu mână lungă să nu aibă aceste inițiative dăunătoare ochilor mei pentru a-și arăta superioritatea. Toate acestea se petrecură câte vreme necunoscutul nu mă slăbise din priviri și expresia lui părea să spună că era hotărât să mă împuște până la urmă ca să mă pună la pământ. Nu scosese însă nicio vorbă după ce rostise pentru numele lui Dumnezeu, până când nu ne fură aduse paharele cu rom și cu apă. După care urmă împușcătura, o împușcătură cu totul aparte. N-a fost vorba de vreo remarcă, ci de un fel de pantomimă care mi era în mod evident adresată. Își îndoi omul cu apă, amestecând mereu și privindu-mă fix. Apoi își gustă băutura, tot cu ochii spre mine. O amestecă și o gustă, însă nu cu lingurița care îi fusese adusă, ci cu o pilă. Proceda în așa fel ca nimeni altul decât mine să vadă pila. Și după ce termină, o șterse și o vârân apoi la piept. Am recunoscut pila lui Joe și în clipa în care am văzut-o, mi-am dat seama că necunoscutul îl cunoștea pe Ognaș. Am rămas cu ochii holbați la el, mut de mirare. El însă se lăsase pe spate, acordând mi prea puțin atenție și purtând o conversație despre napi. La noi în sat, seriile de sâmbătă aduceau cu ele un fel de sentiment minunat de perimeneală și tihnă bine meritată înainte de a lua iar viața în piept, ceea ce lui Joe îi dădea curajul să mai adaste o jumătate de oră în plus față de seriile obișnuite. Când trecu jumătatea de oră și se termină romul îndoit cu apă, Joe se ridică să plece luându-mă de mână. Mai stai o clipă, domnule Gargery," spuse necunoscutul. Cred că am pe aici, pe undeva, un șiling nou-nouț și lucitor și, dacă îl găsesc, atunci e al băiatului." Îl pescui dintr-un fișic de mărunțiș, îl înveli într-o hârtie boțită și mi-l întins. E al tău," spuse el. Bagă de seamă. Doar al tău." I-am mulțumit, holbându-mă la el mai mult decât îmi îngăduia buna cuvință și ținându-mă strâns de Joe. Îi ură noapte bună lui Joe și la fel și domnului Wopsel, care se ridicase să plece odată cu noi, și mi-aruncă doar o privire cu ochiul acela mijit. De fapt, nu chiar o privire pentru că îl închisese, însă ce de minuni poți face cu un ochi atunci când îl ascunzi? În drum spre casă, dacă aș fi avut chef de vorbă, ar fi trebuit să vorbesc numai eu, pentru că domnul Wopsel se despărții de noi chiar la ieșirea din Three Jolly Burgemen, iar Joe a mers tot drumul până acasă, cu gura căscată ca să alunge aburii de rom cu cât mai mult aer. Într-un fel, însă, eram uluit cum vechiul păcat și vechea cunoștință și făcuseră din nou apariția în viața mea, așa că nu m-am mai putut gândi la altceva. Sora mea nu era în toane foarte rele când ne-am înființat în bucătărie, iar Joe, încurajat de o împrejurare atât de neașteptată, s-a apucat să-i spună despre șilingul lucitor. – Poți să pun pariu că-i fals, spuse doamna Joe victorioasă, că astfel nu i-l ar fi dat băiatului. Ia să vedem! L-am scos din hârtie și constată că era bun da asta cei făcut doamna Joe a zvârlințilingul și înșfăcând hârtia Două hârtii de câte o liră? Nimic altceva decât două bagnote durduli de câte o liră, care după toate probabilitățile erau cât se poate de familiarizate cu toate târgurile de vite din ținut. Joe își luă din nou pălăria și dădu o fugă la Three Jolly Burgman, ca să i înapoieze proprietarului. Câte vreme a fost plecat, m-am așezat pe taburetul meu obișnuit, privind în gol în direcția sorămii, fiind aproape sigur că omul nu mai era acolo. Joe s-a întors, nu peste foarte mult timp, spunând că omul plecase, însă că el, Joe, lăsase vorbă la Three Jolly Birdman cu privire la bani. Pe urma sora mea le-a înfășurat într-o hârtie pe care a lipit-o și le-a pus sub niște petale de trandafir uscate într-un ceainic de ornament așezat deasupra unui dulap din salonaș. Și acolo au rămas, ca un coșmar pentru mine, multe zile și nopți de-a rândul. N-am fost în stare să adorm când m-am dus la culcare, tot gândindu-mă la necunoscutul care m au ochise cu pușca invizibilă și cât de grosolan, de vinovat și de rând eram pentru că aveam o legătură tainică cu ochi o trăsătură din viața mea pârlită de care uitasem cu totul. Și pila îmbântuia gândurile, mă cuprinse groaza că putea să-și facă apariția când cu gândul nu gândești. Mă îndemnam să adorm cu ideea că urma să merg în vizită la casa domnișoarei Heavisham, miercurea următoare. În somn însă mi-a apărut pila, ieșind de după ușă, fără să zăresc cine o ținea în mână, și m-am trezit țipând de spaimă.